Ja, välkomna till uh, den här podcasten som heter Den Gyllene Tuppen Som är en podcast om Tottenham på svenska yes, welcome, welcome. Vi har uh, Momo här och uh, jag, Robin Ja, varför ska vi göra en podcast om Tottenham? Jo, för att jag har känt länge att det behövdes en podcast på svenska om Tottenham Och vi gillar Fighting Cock båda två Och podcast överlag uh, tycker jag om väldigt mycket Nu blev ju slumpen den att dagen innan vi skulle spela in vårt första avsnitt så dökte upp en podcast på svenska om Tottenham. Som jag är jävligt glad över att det gjorde. Väldigt var typiskt. Ja, men vi kör på ändå. Lite syftet med att, att det behövdes en podcast på svenska om Tottenham. Ja, det är inte själva anledningen nu då, utan vi testar också och ser, ser om det kan bli något av det här. Yes. Den andra podcasten heter Lily Kings knä. Och eh, jag har inte lyssnat på den Jag tänkte att kanske kan vara bra Så att man inte tar, tar något av deras Eller eh, kritiserar dem eller någonting Utan tänker att vi testar vårat Och så sen kommer jag definitivt lyssna på alla deras avsnitt Så småningom För att jag är väldigt intresserad av det Och det går ju inte att få för mycket av Tottenham helt enkelt Nej, då ska vi förtydliga då att eh, Vi har planerat detta i flera veckor Och det kommer inte som en motrekan mot Deras eh, nya podcast nu Nej, absolut inte. Vi, som... Jag har ju tänkt på det ända sedan I somras egentligen Jag lyssnade på Fighting Cock ända sedan det startade Och lyssnat när jag jobbade eh, Brukade alltid lyssna på det Tyckte det var jävligt gött bara eh, Och sen typ i jula så snackade vi om Att nu får vi fan köra igång Med en podcast då Men sen mm. har det dratt ut på tiden Och så nu bestämde vi oss att Inför derbyt då ska vi fan dra igång så... Ja och vi tänkte kalla oss Den gyllen tuppen eh, Efter Den gillar inte uppen, White Hart Lane, helt enkelt. Ja, det är i alla fall ett arbetsnamn i början och så får vi se om vi hittar på något ännu bättre, eller inte. Mm. Inga konstigheter äh. inte. Nej, du kan ju säga lite vem du är, Momo. Ja, jag heter Mohammed Hassan. Jag är 17 år gammal, fyller 18 i sommar. Jag är Spurs-fans egentligen sedan så långt jag kan minnas, men... Det är väl någonstans runt 2007 som jag började följa laget på riktigt. Jag har spenderat eh, två år i norra landen ungefär. Eh, hittills under min livstid. Och det är inte två år i, under en och samma ett och samma tillfälle. Utan det är flera resor dit som har eh, resisterat i att det blir två år tillsammans. Ja, uh, uh, jag heter Robin. Jag är från Skärmärken utanför Borås. Nu pluggar jag i Lund. Jag har också hållit på att så länge Jag kan minnas det startar med att eh, min farfar hade varit i London eh, och kollat på Tottenham Arsenal typ 91 och så hade han köpt med sig en halsduk Tottenham och en Arsenal. Tack och gud så fick jag Tottenham halsduken. Jag var väl ja, jag är 23 nu jag jag 89 så eh, jag fick den när jag var väldigt ung och sen blev det bara naturligt att jag hade en halsduk på dem jag började heja på dem. Sen tror jag också att det var jag tyckte Tottenham eh, Låg gött i munnen för ett liten pojke som gillar fotboll men låter mycket trevligare än till exempel Manchester United Eller Arsenal eller något annat lag så Tottenhamen mm. ligger skönt i munnen helt enkelt Det kan nog ha gjort att jag börjar följa dem som väldigt liten Min brorsa fick ju då tyvärr Arsenal-hastduken Vilket gjorde att han blev lite arsen och sympatisör. Ja, Momo har ju skrivit väldigt mycket för svenska fans. Eh, och skrivit väldigt bra. Så, så jag upptäckte Momo. Vi känner inte varandra egentligen utanför internet. Eh, kan man väl säga. Men vi mm. är oss för att köra en podcast. Jag är ja, admin där. Eh, om ni har läst Spurs News. Det är jag som skriver och skrivit dem. Innan de basar av eh, olika anledningar. Men nu... delar jag på med några andra admins om inför och matchrapporter på svenska fans, så det är en del av mitt liv. Selfside spela en del man mycket tid på, också helt klart. Ja, yeah. då kanske vi ska börja snacka om förra matchen då, West Ham borta i måndagskväll. kväll. jobb jobbig match att kolla på, tyckte jag. Bollarna ville inte in och Jussi gjorde en jävligt bra match i målet. Ja, så sen... det, det var så mycket press. Eh... på gubbarna för Arsenal hade vunnit det, två dagar innan Och Chelsea hade förlorat Så, det, så vi hade fang som låg dem Så inför matchen var det ju så man, man ville verkligen ha de där tre poängen För att sätta sig i ett bra läge Så ja, som du sa så Ville båda inte in helt enkelt Efter Bales första mål då Ja, matchen, det var ju Jävla pess att sitta och kolla på det Tyckte jag, jag mådde dåligt I hela andra halv veck egentligen För det kändes som att ja, men, Nu blir det som det blir, det blir Att bli torsk helt enkelt Men sen så fixar de i ordning det Jag tyckte Addebayor var väldigt bra i andra halvlek Och Sigurdsson var ju Grym när han kom in Och Bale då, det, man behöver ju inte, inte Inte ens nämna honom För hur viktig han är för oss just nu mm. Men Sigurdsson Imponerade på mig väldigt mycket det han kom in och Han var ju absolut en bidragande orsak Till, till vändningen Speciellt efter det här hockeymålet Han lyckades få in bollen Ja det har varit som en sida i ett jämnt antal matcher nu att han kommer in och får upp tempo till laget, får laget att spela bättre och själv bidrar ju med ett, äh, ja, en jättefarlighet med sin högerfot. fot som ja den är ju riktigt mass. Absolut. Ja vad ska man säga med matchen? Fertongen startade på vänsterbacken och äh, Clint Dempsey var inte med. Det blev jag lite förvånad över. Jag vet, har du koll på det varför han varför dämps inte var med? Nej, det är, eh jag med att eller eh, jag läste Timnews dagen innan och det ska inte ha stått att det var några skador på honom och han var ju inte med på i tur som sagt och nånting måste ha hänt på uppvärmningen eller ja, ditt resan dit. eller på mm. frågan om han hade startat för Holt. Vi har ju varit pigg men samtidigt så jag aldrig riktigt Lossnat för Holtby vad jag känner ja, Man ser ju liksom fan vad, fan vad bra han kan vara för oss Men ja, samtidigt så Nu när Sigurdsson kom in mot Holtby Tyckte jag att det eh, höjde laget eh, eh, Trots att då Holtby Fick stiga åt sidan Ja han eh, Tyvärr gjorde han ju en del misstag Holtby eh, spelade felpassningar Och så West Ham kunde kontra Och ja, han hade helt det inte sin dag naturligt nog Men han bidrar ju med ska att kunna hålla i bollen liksom Som eh, Van de Varts liknande Plus att han eh, Inte håller i bollen också Det är också viktigt för det kan vara mycket Spelare på Tottenham's mittfält som, som vill hålla i bollen För länge kanske eh, Typ Dembele och Parker Och Parker är inte jätte Jättefarlig när han har bollen I Nej. många lägen utan eh, Men Holtby kör enkla, korta pass. Han har, det känns som att han har jävligt mycket hjärna. Eh, han har ju den balansen mellan, han vet ju vad, vad han gör när han gör det. Han vet när han ska hålla i boll så att eh, laget kan flytta upp och hitta nya positioner. Men han vet samtidigt när en touch räcker. Ja, och, det är oftast, och det är oftast så när det gäller Holtby att en eller två touch det räcker. Precis. Det, det känns som att det är en typisk, en perfekt spelare för ett Vias Boas Lag också, jag tror han, han kommer Han kommer ta sig in i laget På riktigt, ja. i alla fall till nästa säsong Och, och det blir jävligt spännande Att se Definitivt. hur det på Han är ju inte jättegammal eller? Nej, var han? 90-a typ ja. Tror jag, 90 ja. 91 kanske Det blir lite bra med en tysk I laget mm. eh, Sen har jag förtången då Startat på vänsterbacken, jag kände eh, Direkt att jag blev lite förvånad över att de startade med han på i backen då men sen så när de var så kommer jag fram till att det hade kanske att göra med Andy Carroll eh, ja. och hans eh, medverkan för West Ham då att de vill ha Dawson och Coker som är båda bra på huvudet väldigt bra på huvudet. För Tongen är inte dålig på det heller men ha de i mittlåset då och eh, inte Nåton eller alltså Kotter på vänsterbacken i fallet blirar balder med luftbollar in mot så kände jag att det kanske var en stor anledning varför de eh Vesbos valde Fertonen på vänsterbacken. Mm, ja, jag tror som han Tänkte lite också på att Vetongen eh, har ju fått chansen att spela mittback nu när SÖKter kommer tillbaka, men han har ju han har ju inte gjort det jättebra man ska säga så. Det känns Nej, man, som, som man har ju förväntat sig mer av honom. Han ja. Han har ju jävligt mycket boll i sig också, det, det ser man ju tycker jag. Det är skillnad på hans bollbehandling och Dåson och Kåkers då. Men samtidigt så Kåker är ju enormt härlig att se och Dåson är ju så det nära kan... hjärtat att det går att komma. Liksom. det. Är... Nej, så jag gillar med Dåson är att han är inte har de där 7-8 långbollarna som hamnar ute i publiken någonstans varje match. Nej. Det var inte alls för många sådana mot väster Nej, på tal om det Fan eh, Hugo han, Hans fötter i början såg, såg det ut som att Han kunde liksom Oavsett när vilken boll så kunde han sätta en Om han var pressad också Att han kunde få upp bollen på ett bra sätt Men nu, senaste månaden Han har ju slått ut väldigt många bollar Utanför vid sidlinjerna Och det, den bilden fick jag inte av honom När han började stå för, för oss Nej, det har ju varit en av hans svagheter Och det är klart att de in sig på det motståndarlaget innan matchen att Hugo Hulris han skapade ett pressas för att det är inte hans främsta egenskap med fötterna. Brentford det betyder bättre. Ja, men jag äh, jag kände eller. i början med Hugo att fan vad bra han var på fötterna men nu tycker jag han har ju liksom fått fått det motbevisat nästan. Får vi får se han kanske kommer det kanske är lite att han gjorde den här tabben i början som har gjort att han har skapat sin osäkerhet och ja De var ju inte med på det motståndet i början att, att man skulle pressa honom Så man lät ju honom vara i stort sett För Hugo-Louise så världsmålvakt Man tänker inte att han har svag Svaghet i rens Nej ja Ska vi lämna West Ham kände det här Det var tre fruktansvärt Härliga poäng Förbi Chelsea Det, det är något. det är jävligt gött faktiskt mm. Kunde man Snacka med någon Chelsea-polare På kvällen och Var lite lustig över det här faktumet mm. uh, Ja, nej jag tänkte Vi, vi tänkte såhär belysa Någon förrätta Tottenham-spelare i varje Avsnitt som vi tänkte köra Och någon uh, ung också Någon ung Tottenham-spelare Och om vi börjar med en gamla så tänkte jag att vi kan Belysa Dean Richards Som uh, dog för två år sedan Denna veckan Den 26 februari Han spelade för Tottenham under fyra år, fyra-fem år. E, ska jag kolla så jag stämmer. Ja, 2001-2005. Och eh, spelar 73 matcher, gjorde fyra mål, mittback. E, som tyvärr gick bort vid 36 års ålder, vilket är väldigt tragiskt såklart. De minnen jag har av honom är mest eh, knytna till Championship Manor 0102-2005. Och hur bra han var på spelet i alla fall. Mm. Det var ju lite före tiden innan man, innan jag i alla fall kunde följa alla matcher och sånt. Jag har sett matcher med han och jag minns att han spelade i den klassiska tomson tröjan som jag är väldigt förtjust i. Jag vet att mm. han delar, delar tottenham fansen eftersom att det var ett rött märke. Men jag tycker att han var snygg och det var den första officiella tottenham tröja jag köpte också var Just den med Tomson på och den kom jag ihåg att Richard spelade i och, eh, och att han var en duktig mittpark helt enkelt. Han spelade med King och, ja. och ja, han kom från Bradford och så hade han varit i Wolves. Saffenton och, Saffenton och eh, Sandspurs då innan han fick avsluta karriären på grund av sin hälsa. Mm. Eh, jag själv har inte alldeles för många minnen från just Richards men det är klart att det är tragiskt det som har hänt för två år sedan nu. Nej men det var väl den gamla Tottenhandspelaren ja. vi ville Boosta lite denna veckan då uh, Hade du någon ung du tänkte på mamma? Du är yngre än mig så du har ja. väl koll på dem i din ålder Ja jag följer ju u uh, uh, Premier League uh, I stort sett lika mycket som jag följer Riktiga Premier League håller på att säga. Men uh, de, uh, den jag hittar Eller den jag vill snacka om den här gången Det är ju inte uh, jätteung direkt Utan uh, Simon Dawkins Tycker jag snackar En äh, 25-årig Spelare i Just nu utmanade till Aston Villa och Till en början var han inte något att skryta om direkt äh, Samuel Lofis Han var på provspel i Celtic Bournemouth var han var Provspelare också Utmanade till Aston Norrhet bland annat en, Det var för en utmaning till San Jose-samarbetsklubben i USA Som saker och ting började sätta fart på riktigt För honom och, äh, ja, Det var ju där Han blev ut, utnämnd till, eh, han fick massa utmärkelser i MLS. Och han sågs vara nästa storskärna i Premier League. Och nu, nu har han gjort sin debut i Premier League för Aston Villa för, vad var det nu? Två, tre ökor sedan. på in ja, någonstans i mitten av andra avverken. Och gjorde det okej. Ett, eh, ett bra Premier League jobb. Och sen, eh, den, det enda jag har sett av honom är, i helgen nu när han hoppade in mot Arsenal. Fick in något inlägg eller där Men eh, det var lite försent sent. Eh, åttion, hoppade in, tror jag. För att han ska, lite för sent för att han ska kunna påverka matchen. Men eh, där har vi någonting att kolla in. Någonting för framtiden. Eh, ja, han har väl, han är väl jamaikabördig Han är född i England, tror jag. Men ah. han bestämde sig för att spela för Jamaica i, eh, ja, i landslags. Landslags Ja, men sen, han är ju 87 Så han är ju 25 Eller 26 i år i december Så mm. han är ingen ä, ungtubb Direkt Men nej. det har varit kul Att höra om han Liksom när han spelat i San Jose och, och det är kul att han fortfarande är kontrakterad för Spurs Trots att han är så gammal Och inte har har ens Debuterat för Tottenham uh, Nej då, tror jag tror inte att han är gjort vi, vi har ju haft uh, lite klubben Och det är alltid kul Med uh, Alla spelar inte likadana Blomma ut när de är 19, 20, år Utan det finns den här typen av Samuel Dawkins Som kanske visar sig vara Bättre än det vi har just nu typ Det får vi se under nu Utmaningen i Villa ja, det, han är, ja. det vore ju väldigt roligt Om han Om det skulle lyckas för honom Att komma och ta sig in i Tottenham Vid, denna, vid den så sen ålder Men det ska nog mycket till För att att han ska få en ordentlig chans ändå Känns det som ja, det, eh, det som krävs är väl att han imponerar Nu i Villa, jag har en eh, kompis Som håller på Aston Villa och han säger att Dawkins inte alls är långt från starten. Eller det räcker med en skada Eller ännu ett bra inhopp liksom, Så får han chansen Och tar han den chansen och bevisar att Jag håller i Premier League liksom, Då tror jag att eh, han kommer få en, en, en chans En fjärde anfallar plats till nästa säsong Kanske, om det vill sig väl Vi yes. kan, jag, så man kan jag även spela som bara, men jag även spela som ytter, och uh, offensivt mittfältare mitt bakom mapplan. Så det är en bred, uh, bred spel. Ja, nej, men det är kul att följa följa honom. Ja, nu till helgen, då så är det ju årets match, får man väl ändå kalla den. Och det känns som att den betyder väldigt, väldigt mycket för båda klubbarna detta året. Mm. det året. Vi vet ju det gick senaste. Uh, Spurs log för Arsenal och eh, hade grepp om bädre eller tredje till och med. Eh, mycket uppsikt inför den matchen. Bum fem 2 i röven. Ja, och för att nu i höstas också Adama jävlar vad han var taggad. Ja, och jävlar Lite. vad han var bra i början. Första minuten, första timmen, första 10 minuterna har ju världspelare, riktigt eh, riktig stjärnor va. Ja. Vi får väl se hur det går nu på eh, Söndag, helt enkelt uh, Men jag tänkte se, när, när började du hata Arsenal? För jag antar att du Också hyser ett agge mot Arsenal Ja det är, det är Egentligen uh, rätt naturligt Som Spurs-Walker uh, Med tanke på uh, historien Bland lagen och Laddningen bland Spurs-Arsenalfans Sen har det påverkats Mycket, påverkats mycket av uh, ungdomsgängen Man har hängt med i uh, norra landen uh, hur, hur de snackar skit Om Arsenal och så Hängde man, med, hängde man på Och eh, här står jag idag Fortfarande snakar ja Jag startade mitt hat Sommaren eh, 2001 När Sul Campbell Som då var min En hjälte för mig Jag minns han från VM 98 Han gjorde någon sjuk och sånt och, och han var verkligen en, en, en Förebild för mig Och när han bara skiter i Tottenham Och Och lämnar för Arsenal då. Jag hade väl, jag var 12 då tror jag. Jag hade inte riktigt förstått det här med att du ska fan hata Arsenal om du håller på Spurs. Utan eh, Arsenal var en klubb som vilken annan som helst egentligen. Jag tror jag, jag hade ingenting emot dem. Jag vet att det har alltid avskilt Manchester United sedan jag var väldigt lite. Men på den tiden så hyssade jag nog inget större agg mot just Arsenal. Men jag kommer ihåg att jag läste i Aftonradet om att de hade bränt dockor på South Campbell. och, och det här då... Jag fattade vad free transfer var och sånt. För jag spelade manager-spel själv. Eh, mm. Och eh, fattade innebär det att fan, du lämnar för en derbyklubb gratis. Så, så mycket fattade jag. Och då, mm. och då startade jag verkligen ett nästan ett till aggressivt på targen, alltså, mm. man på säga. Eh, som sen bara blev mer och mer helt enkelt. Och eh, säsongen efter det, 2002, så hade jag... Så skulle jag åka till London med min farsa, brorsa och en polare och hans farsa. Vi hade fått biljetter till, till Tottenham Arsenal i december. Bokat via ett sportreseföretag. och flyttades matchen från lördag till söndag. Det betydde att inte vi kunde se den matchen. För att sportresebolaget är inte så flexibla som de kan boka om flygresor. Trots att man betalar typ fem, fem papper eller vad det är för att... boka resan så kan de inte fixa ett billigare Ett annat Ryanair plan hem liksom. Det betyder att Att jag missar den matchen Och ja, det blev väl kanske Dels började jag avsky Allt vad, allt vad sportresebolag är För någonting och dels tror jag blev ännu mer arg på Arsenal Jag kommer ihåg att jag fick reda på att Vi skulle missa matchen av min klasskompis då En fredag I skolan, jag gick i nian, nian Åttan eller nian Fick reda på att nej, vi ska få se Charlton, Manchester City istället. Och jag var så ledsen så jag nästan, nästan började gråta när jag satt och gjorde matteprovet. Mm. Och, och sen blev det att vi fick, fick åka på Charlton mot City istället. Men det var inte helt... Min brorsa var Arsenal-supporter om man ska säga på den tiden. Han var ju tio år. Men då var vi på Charlton. När Mattias Svensson spelade där och Martin Pringle... Och det slutade med att min lillebror konverterade Från Arsenal till Charlton Så ja vad är det man säger Inge, Allting för något gott med sig Så han har väl fortfarande kanske lite Smygkänsla för Arsenal men inte så Inte som en nekta supporter Utan han följer Charlton för vad, Allt för han är värd nu istället Vilket var bra men usch, usch för Arsenal Nu för tiden så när jag ser Folk på stan eller på någon pub Och sånt som så har en Arsenal-tröja på sig så så kommer det naturligt att jag liksom nästan säga tvi som som när man ser en svart katt gå över gatan tvi tvi mm. tvi det kommer ja, det sker typ automatiskt jag blir liksom kroppen ryser när man ser någon med Arsenal-tröja mm. eh, för de känns det känns inte som att de är de är inte äkta fans på samma sätt som en Tottenham-supporter träffar man någon som håller på Tottenham så så vet man att de De håller på Tottenham men de vet vad det handlar om De, de är inne i det Möter du en Arsenal-supporter så kan det vara en Någon stolle Bara som kollar på tre matcher per säsong Och inte har så bra koll Och håller på Arsenal på grund av att Jungberg Gjorde Arsenal stora i Sverige Etc ja, de, Det är inte lika stor chans Att du möter någon med Arsenal-tröja som, som håller på Arsenal på, på samma nivå Som om du möter någon På stan med en Tottenham-tröja till exempel Nej, jag håller med dig Det är inte alls vanligt Med riktiga Arsenal-supporters i Sverige Riktiga till grund och botten Såklart finns det Det finns ju definitivt fler Om man ska kalla dem då riktiga Arsenal-supportrar Än vad det finns Tottenham-supportrar i Sverige jo, är Men klart. procentuellt Så, så finns är det väl fler Riktiga Tottenham-fans Än Arsenal-fans och, och det är därför man börjar avsja Arsenal-fans Det är ju bättre och vackra än alla andra Ja Eh, och jag antar väl att eh, alla Arsenal-fans hatar mig som Tottenham fan lika mycket som jag hatar dem. Faktiskt. Det blir ju som mer och mer för tiden när vi har närmat oss Arsenal. Ja. Det känns som de, de fokuserar mer på Spurs. Innan var det ju så United, eh, Chelsea som var deras eh, största rivaler. Fansen då. Men nu, nu, nu när vi närmar oss och är på väg att gå förbi om vi inte redan har gjort det. Så det är ju mer hat mot Spurs nu. Ja, nu när vi har några poäng mer än dem Så är det klart, men man vet ju liksom, Det ligger ju i, i benmärgen För en Tottenham supporter att veta att, Okej, okay, vi, vi kommer ju förmodligen Gå om City, ligga på en andra plats Och sen totalt kollapsa Och hamna på femteplats, en poäng Efter Arsenal, alltså det är ju skrivet I stjärnorna att det ska gå åt helvete för oss Och så Ja, man är väl beredd på det mesta Som Tottenham supporter, i alla fall när man Momo, du är ju för ung för att ha varit med om den här misären på, <laughs> När vi hade Wilhelm Korsten på ytten Och, och Steffen Freud på Innemittfältet Jävligt god gubbe, men Ja, det var ju inte, inte samma glory days som vi har nu direkt Nej, det är otur han föddes lite för sent för de tiderna Ja, du ska nog vara glad för det Men jag ska nog inte klaga nu heller <laughs> Nej Ja, jo men inför matchen på söndag då Vad, vad är dina planer då då? Hur kommer du se den? Uh, jag jag har inte tänkt så mycket på den matchen Jag vill flytta planeringen så långt fram som möjligt Men det, det blir väl att, uh, att se matchen med farsen Eller gå hem till någon kompis och se det Men uh, annars, nej, inga stora planer Hur är det med dig då? Nej, uh, jag får se Antingen bjuder jag kanske hit lite Arsenal-fans uh, Men det kommer säkert betyda att vi får Stryk Eller så går jag kanske till någon sportbar Klär upp mig med Tottenham tröja Och får höra gråbord Eller så sitter jag kanske bara hemma Och kollar på matchen Jag får se lite vad som händer Men ja man kommer ju skaka när det drar igång Alltså det är Som alltid ja. Minnen, Med minnena från De två senaste derbyna 5-2 Sitter man där och iskall Fram till det tredje Spurs-målet Trillar in Ja, det, vet det räcker ju inte med 3-0 för Tottenham allt det heller. Nej, precis. Ping United. Uh, uh, <laughs> ja, det går aldrig att vara säker som Tottenham supporter. Nej, men uh, uh, uh, hur tror vi de formerar laget då? Hugo är väl självskriven? Ja. Sen sen, uh, sen är det inte så klart längre. Jo, nej, Arsenal har ju inte. Åker det det speciellt. på högerbacken i alla fall. Ja, jo, det är också klart. Men Arsenal har ju inte speciellt... Uh... näxt jag ska det äh, fram Endast att egentligen som behöver ta hand om och kan ju Vertongen eller Gallas ska kunna ta hand om gro. Jag är med rädd på snabbheten i Ja som och då Gallas och Vertongen säger jag Som Somitbaka. Som ja jag tror ja, jag tror på Dawson Vertongen. Och så Asikotto på vänsterbacken eller något Jag vet inte, men jag, jag vill hellre se Asikotto, men eh, ja, mittbackarna så är det ju det har ju gått så jävla bra för då, så nu han är ju varit en riktigt riktigt stabil nu, så därför vill jag ha kvar han. Alltså färtongen eh, färtongen skulle nog passa in mot Arsenal, känns det som mittfältet då? Vad tror du om det? Det blir väl som som alltid eh, parker ja. den bålen. Ja. Det lär väl inte Lämnar Lämna på en kant. Det kommer ju förmodligen starta. <laughs> ja. <laughs> det får, får vi väl hoppas. Att han inte har checkat lasagne eller något. Fick jag starta mer Ja det är ju... Två att, på spunden kvar då. Är, är han värd en, ex, en extra chans? Efter att han ut. Jo men han, han kan nog hålla sig i tror jag. Han gjorde väldigt bra andra halvveck mot West Ham. Det blir kul att se han... Riktigt glöda igen Och man, man gillar väl Att det bara gör som mest När han möter Arsenal tror jag För ja Vissa Spurs-supportrar kanske inte riktigt Gillar honom Jag jag är alltid lite tveksam till honom jag, Men när han kämpar så är han jävligt duktig Och mot Arsenal Då, då vet man ju att han Han kommer att vara han bra var Han kommer att vara bra om han startar mot Arsenal Men frågan är det han gör dåligt Hur dåligt det kan vara Ja, men vi har ju alternativ där ändå så. Det blir Liam. Eller att varför inte testa Bay på topp? Ja, Now, no, ah. nej all Jag tror vi behöver vad gör det. Men frågan är vem som ska ta den sista uh, platsen då? Ja, vi har ju Holt, vi, vi har ju Dempsey och vi har ju Sigurdson. Mm. jag själv ehh, sätter hellre Holp på bänken och har han till nästa match istället. Ehh, och Sigurdsson Ja, jag var också inne på att Sigerson var ju väldigt bra mot West Ham och och det kanske lossnar för han nu när han fick göra ett mål. Även mm. fast det inte var det snyggaste kanske. Men mm. eh, det kan kan lossna för honom att han spelar med mer självförtroende och och det känns som att han det, det skulle funka jävligt bra mot nu mot Arsenal. Eh Holt, mm. vi har ju känns som att han inte riktigt har han har inte gjort någonting dåligt för, mm. liksom så här. Han har inte varit dålig för fem öre men Uh, han har inte varit så här sjukt bidragande Kanske som, som det känns som att han är, uh, Allting ser ju så himla bra ut när han väl gör det Men så man tänker efter Det kanske inte har skapat så enormt mycket bra Mot när han har varit med Utan mm. Sigurdsson kan nog uh, skapa lika mycket och Sen Holpby, han är ju också Han är en ny spelare Han måste ju få lite tid att anpassa sig absolut, uh, absolut Till laget och spela på tärningarna Sen får vi väl se om han eh, Han kan säkert komma in Om det, om det är en låst match Och med sin kvickhet Absolut eh, bidra till något Väldigt, väldigt bra naturligtvis. Precis som eh, hans debut När han var in mot eh, Norwich mm. Och genast så är det mycket Mycket bättre och snabbare ut men Vad är det matchen då? Det brukar bli galna matcher Men på White Atlein brukar Lagen hålla igen lite litegrann Så jag säger 2-1 och så avgör Uh, Mr Sigurdsson Med ett drömmor. Ja, nej jag ja, Jag vet inte ens om jag vågar svara Nej, mm. nej men jag, jag tror Fan vi vinner jag, jag tror vi vinner Och jag tror Jag tror att Bale ger mål Och jag, jag tror att Arsenal får straff Men jag tror vi vinner Sätter dem eller missar dem straffen uh, Hugo tar den Men uh, ja Hur ska det här gå? Det, det mest jobbigt för matchen är att veta Att om vi vinner så är vi ju Sju poäng för Arsenal Och antagligen sju poäng För det största hotet Mot våran fjärdeplats fjärde plats i värsta fall då Om Chelsea tar sig förbi oss Men ja, och Frågan är om spelarna kan Få bort detta ur deras hjärnor inför matchen För om de vet att En, ett tryck kan betyda I princip säkrat plats Så kommer det bli nervösa Det, det är också människor liksom. Vi har ju faktiskt Väldigt tufft schema Ja. Det närmaste Det är många svåra matcher det Och inte att glömma heller att vi har ju Inter gånger två Mitt i ett schema mm. Men det är Jag litar på att Villa Boas Kommer att rotera bättre än Redden och eh, rotera han vet liksom vad som krävs för att vinna matcherna. Hoppningsvis kommer vi vinna matcherna med eh, så många olika spelare som möjligt så att vi orkar med möta alla de här storlagen som står på schemat nu. Ja, frågan är undrar om Kabul kommer få spela någonting i år. Kommer han ens komma tillbaka från skadan? Vi har ju väldigt bra på hela försvaret och målvakter då. Där har vi mycket val. Men sen mittfältet och anfallet där är det inte allt för mycket man vill rotera på förutom den här sista sista rollen då som Holtby Sigersom Dampsick kan turas om på men reserande vill man ju liksom se de som spelar. San även Sandro även kör hela. Ja, han han är ju kom tillbaka efter hälften av nästa säsong Men sen det här som är Lennan Han behöver också petas och veta att han inte är självklart längre i starten Han har gjort ett par eh, lite mindre bra insatser Förutom mot Västernö i slutet där han lekte upp eh, den österdikiska Ja, Nej, Jag tycker Lennon är absurd bra i år Jag tycker han är väldigt viktig den här säsongen Genom att vara ett hot eh, på sin kant så vi inte bara har Bale Utan kommer bollen till Lennon så, så får de fan passa sig mot sådana Det kan hända lite vad som helst när han bollen Ja men testa testa Sigurdsson Testa Dämpse på den kanten Och eh, se hur det går Testa Sefar med Lenno kan inte spela alla matcher Nej det är klart han måste vila någon gång Om det är någon som kan spela alla matcher resterande matcher Så är det ju Bale, för han har ju, han har ju varit lite skadad och avstängd Och fått sin vila den här säsongen Som behövs då Så han tror jag kan spela resterande matcher Sen behövs en rotation på övriga positioner Mm. Backlinjen verkar rotera sig själv Det Det, det, det är alltid ja. lite rotationer bak det... Han lyckas byta mittbackspar i, I princip varje match Men eh, ändå släpper vi knappt in och mål. Släpper ja, det... till eh, Minst eh, skott i ligan Så, Minst avslut i ligan mm. Så det är mycket, mycket lika Men vem tycker vi ska spela vänsterback på, Det finns ju tre alternativ nu Nåtan Fertongen Eller Astracotto I framtiden nu är det Montagen och är Rent generellt nu. Det finns, de har ju sina fördelar allihopa. Ja, alltså uppåt uh, är ju den enda renodlade Västerbacken. Och uh, hittar inte tillbaka till sin form du är han självklart valet. Ja, det är, det är nog, kanske min favoritspelare i dagens Tottenham. Ja, gud, han är så jävla cool. Mm. Uh, både på plan och utanför. Men eh, Kyle Norton verkar som en väldigt eh, sympatisk spelare också alltså så här sympatisk människa och härlig liksom Och det är kul att han har fått så mycket chanser som han har fått i år För jag tycker han har väldigt bra kontroll på bollen och sånt Och sen kanske lämnar lite och, och önskar när det gäller defensiven Precis som sin namn på högerkanten Men, Och förtången har ju varit så jävligt bra som vänsterbacken När han har spelat där Kanske bättre än vad han har varit som mittback men... Ja det, det har ju nästan varit så Han gillar ju inte att spela på vänsterbacken Själv sagt Men är, är, är det där han är bäst och är det där han ska spela Sen tycker jag att eh, Om det nu börjar krisa På defici mittfältet mittbacket Både vi testar att flytta upp du, han, har ju han har ju spelat där tidigare På defici mittfältet Och, och eh, Parker och den DeB de, de kan inte spela alla matcher Det är bara det är så. Nej. så Sen har vi ju jag. Kommer ju alltid illa Tom Huddleston och Tom Carroll Men eh, Tom Carroll känns lite för Orutinerad för den här våren kanske Och ha en startplats på inre fältet Men Huddleston kan Om vi inte Möter ett lag som är alldeles för snabba Eller alldeles för bra så Men typ kanske Swansea för Olehem, de matcherna de, de, de kanske Huddleston Skulle kunna avlasta Parker eller Dembele Om han blir av sina problem då vill säga Ja just det, han är lite småskadad nu va Ja, men eh, Tom Carroll Han kan ju spela mot topplagen redan nu Men i han chansen är, om, är lite, Mot lite lättare motstånd För det är, det är han värd det är han har visat det under sina inbrott Och ja. under sina uppeleg er, er matcher Sen har vi uh, Livermore också han, Man vet vad man får man, man blir inte besviken Men man höjer inte på ögonbrynen direkt heller Är det bara jag som tycker att han har blivit Sjukt mycket större Under det senaste halvåret. Han har blivit väldigt biffig. Ja. Det känns nästan som att han har växt ett par meter till också. Ja. På längden och bredden. Magen vet du fan. Men axlarna är absurda nu känns det som. Det mm, känns som man kan, någon man kan svänga in och slänga matcher. Mm. Men nu han, är, han verkar kunna sitt. Och det känns som att han, han inte har så jättemycket emot att... Att inte vara liksom start... Alltså han finner sig i den positionen. och, och det Eller det känns så i alla fall. Jo, det, det tror jag med. Men han ska ju veta sina... Han vet ju vad han kan. Och eh, är han nöjd med eh, att hoppa in eh, ett par matcher per vecka. Så varför inte? Då spelar han ju ursätt också ibland. Även om han är lite över. Ja, har vi något mer egentligen? Nej, väl... Vi tänkte ja. se om vi om vi... Kan köra inför varje match Det kanske är lite överambitiöst Men se om det går ihop Kritisera oss gärna Eller se om det är någonting ni tyckte var bra Så får väl gärna göra också Men kommer kritik så kanske vi kan bli bättre Ja Jag finns på Twitter Fast jag är inte speciellt bra på Twitter Men vill någon skriva så får ni göra det Jag heter Att Bobbenqvist Uh, Bobben B-O-B-B-E-N Q-V-I-S-T Där har ni mig Har du något ställe där man kan kontakta dig? Nej, Jag har inte uh, så mycket på sociala medier Det är väl Selfside och Facebook Som det går runt nå mig Ja, men uh, Selfside hänger det mycket på Där kan man säkert skriva ja. Om man vill något uh, Nej, men Den gyllene toppen alltså Vi hoppas att vi kommer fortsätta med det här Och att ni kommer lyssna om det nu är någon som lyssnar. Alla kanske tog eh, Little Kings knä men då gjorde de kanske rätt också. Jag vet jag vet inte hur bra de är men jag önskar dem lycka till och hoppas att ja vi ser dem fan inte som konkurrenter vi ser dem som eh, medbrottslingar. Isch. Eller vad. <laughs> ja, vi hörs kanske nästa vecka då. Inför torsdagen då vi möter Inter. Det blir bra det ja. Det blir spännande. Ja. Fan, jag ska till London nästa vecka också, men jag kommer, kommer på lördagen så jag kan inte kolla den matchen. Det mm. är Ja. Då mm. ska vi säga så, eller? Ja. Kojs för fan. Gott förslås nytt. Ja, bra. Hej då på er. Hej då.